Salutare, nenema Salutare, Nic! Dar ce stai așa pe gânduri? Eu pe gânduri? Nu cumva te-a suprimat, ci pe dumneata. E, așa. Te văd așa, cam distrat, cam nervos. Nu, frate, aștept pe soția mea. Și nu mai vine. Am mare nerăbdare să văd dacă a reușit și acum. Dacă reușește și acum, ala al să i fie. Ăla la iun ciufut. Cine-i ciufut? Nu-l cunoști. Unul de la care vrem să cumpărăm niște case. Uh, apropo, de ce nu ne trimiți și nou acasă moftul român? Ba, vi-l trimiți, bucuros Grozav îi place soție, miele să mele să-l citească Vi-l ne nenemandat, el vrei pe un an ori pe șase luni Cum, pe un an ori pe 6? luni? Bii, da, abonament Cum abonament? Dar nu zici că vrei să te abonezi? Cum abonament? Nu mă de la prieten să-ți cere abonament Ce mare lucru, un număr mai mult ori mai puțin Dar cum ne că e gratis, să? So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 de 10 zile stăm la Tocmeanu și nu vrea să lasă nici o sută de lei. Dar nici eu nu-i dau nici 50 de lei mai mult. Ei, și? Ei, și am trimis-o acolo pe soția mea, să vedem. E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are diplomație, domnule? Ei e ceva de speriat. Curios sunt să vedem. Adică, ne manda, că cum vine vorba asta, diplomație? Ei, uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă care.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 ei, zic că îți lasă, o mie și tot e bine. Apoi nu? Și cu ei se lasă două? Hai să vă vedem cu diplomația, dumneavoastră. Câte ceasuri să fie? Șapte fără un scart. Ce dracu' faci, de nu mai vine. S-a dus de la patru. Să știi că nu-l poate traduce. O să fie abătuși până altă parte sau... La câteva da Mi-e Imediat ce-i spravi. Oare așa, oare așa. A, păi, trebuie să ai răbdare, nenemandaci. Dacă e vorba de diplomație... Unde trebuie mai multă răbdare decât în diplomație? Mi-e frică, mă așer, că n-are să-l poată traduce Și spui drept, mi-ar părea foarte rău Nu știi ce cășoară, drăguț Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți eh? Cum să reușească? Păi dacă întârzează, tocmai asta este un semn care speranță să reușească Am intern, n ar sta degeaba, dumneai a, Vei vezi că nu o cunoști, la ea nu merge așa, agalea Merge iute, nu o cunoști, să vezi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 Ce-ai zis directorului? Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și... Și sta dumitrește! Firește, <laughs> fără diplomația ei. dacă era să dau muște de dâncii, migiu. Câte ceasuri să fie? E și Nu mai vine? Teribilă teribilă nerăbdarea. Trebuie să vină nemandache și eu nu știu de ce da.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 După aerul ei radios, se vede că eminenta diplomată a reportat un deplin triumf. L-ai tradus? Ei, bravo cu cinci Nu ți am spus eu, nenemandat! Dar cu cine am onoare? Amicu, ești jurnalist! Dumneata ești, ăla care scos moftul român? Da, Conită! Vă place? Mă nebunez! Bine, frate, tot spune mandate că sunteți prietini Nu, no, de ce nu ne-l trimite? și tu să ne-l trimeați, că pe mine m-a refuzat. Să ne refuze? <laughs> Se poate. Atunci să l trimit. Vă rog, doamnă, dați-mi adresa. Ai văzut? Ți-am spus eu diplomația ei. Ai văzut cu teatrul ăsta?